Розбійники женуться за Пінокіо і, спіймавши, вішають на гілці великого дуба. Дерев'яний хлопчик уже зовсім зневірився у своїх силах, і ладен був упасти на землю, визнавши себе переможеним. Та, оглядівшись довкола, побачив у далині серед купи зелених дерев білий, як сніг, будиночок. Якщо в мене вистачить духу добігти до цього будиночка, я врятуюсь. І він щодуху помчав лісом. Розбійники за ним. Так відчайдушно він біг майже дві години, поки зовсім засапившись, добувся до будиночка. Постукав у двері. Ніхто не обізвався. Він постукав ще дужче, чув за спиною кроки і хекання своїх напасників. Знову та ж сама тиша. Тоді Пінокіо почав гатити в двері головою і ногами. У вікні з'явилася прекрасна дівчинка з блакитним волоссям. Обличчя в неї було жовте, як віск, очі заплющені, руки схрещені на грудях. Не поворухнувши навіть губами, вона промовила голосом, що долина в ніби з того світу. В цьому будинку немає нікого. Всі померли. — То хоч ти відчини мені, — благально закричав Пінокіо. — Я теж мертва. — Мертва? А що ж ти робиш там, у вікні? — Виглядаю домовину, в якій мене понесуть на кладовище. Промовивши ці слова, дівчинка зникла, а вікно беззвучно зачинилось. О, прекрасна дівчинко, з блакитним волоссям. вигукнув Пінокю. Пожалій мене, відчини. Змилуйся над бідним хлопчиком, за яким женуться розбій. Він не доказав, бо його схопили за горло, і ті ж два голоси загрозливо пробурчали. А, а, а, впіймався. Дерев'яний хлопчик. Відчувши, що смерть стоїть у нього за плечима, затремтів так сильно, що застукотіли руки й ноги в суглобах, зазвеніли і чотири золоті, сховані під язиком. — То що? — запитали розбійники. — Ти розявиш свого рота чи ні? — Ага, не відповідаєш. Ну, зараз ми тебе примусимо розкрити рота. Вони витягли два здоровенні й гострі, як бритва ножі, і вдарили ними пінокю. Та хлопчик, на щастя, був зроблений з твердого дерева, і леза ножів розлетілися на шматки. В руках розбійників залишилися тільки держаки. Бандити здивовано витріщились один на одного. Я додумався. вигукнув один. Його треба повісити. Повісьмо його. Повісьмо. відгукнувся другий. Як сказали, так і зробили. Дерев'яному хлопчикові зв'язали за спиною руки, накинули на шию зашморг і повісили бідолаху на гілці дерева, відомого під назвою «Великий дуб». Після цього розбійники посідали на траві, чекаючи, поки дерев'яний хлопчик востаннє дригне ногами. Та минуло три години – а Пінокіо все ще борсався у зашворгу, міцно стиснувши рота. Розбійникам набридло чекати, і вони пішли геть, глузливо попрощавшись, Пінокіо, бувай здоровенький. Ми сподіваємося, що завтра, коли ми повернемося сюди, ти зробиш нам таку ласку, гарненько помреш і розявиш рота. Тим часом знявся шалений північний вітер і під його лютими поривами повішений розгойдувався, як церковний дзвін у свято. Все завдавало йому страшенних мук, а зашморг усе тугіше стискав горло, забивав подих. В очах дерев'яного хлопчика темніло. Та хоч відчував близьку смерть, він усе-таки сподівався, що ось-ось нагодиться якась милосердна душа і допоможе йому, так і не дочекавшись рятівника, Пінокіо згадав про свого бідного батька і з останніх сил проблькотав. О, мій бідний тату, якби ти був тут! І більше він нічого не міг сказати. Заплющив очі, розявив рота, витяг ноги і, здригнувшись в останнє, повис непорушно.